що закрутило б і понесло будь-кого. Тепер мені знадобилося все те, що прийшло само собою і до часу вважалося майже непотрібним. Колись дуже давно, ще по весні 42-го року, після госпіталю я ждав нового призначення в резерві Брянського фронту. Штаб фронту був у місті Єлець, а його офіцерський резерв, коли можна так гучно висловитись, містився в триповерховому цегляному будинку в районі залізничної станції. Станцію німці бомбили разів по 6-8 протягом дня. Прилітало кілька Ю-88, а в несамовитому піке вивергали на нещасну станцію 100-кілограмові бомби. Тоді нахабно вивертали до сонця, погода, як назло, і всі дні стояла соняшна, льотна. Лискучі під черев'я, так ніби дратували наших зенітників, які могли хіба що полоскотати їх своїми нікчемними гарматками і зникали у байдужій голубій даличині, щоб незабаром з'явитися знову. Ні до того, ні опісля я не бачив страхітливіших руйнувань, як тоді в Єльці. Та найдивніше, військові шолони все ж якось проскакували крізь оте. Руйновище, сапери вночі лагодили колії, а наш треповерховий резерв, хоч стояв за якусь сотню метрів від станції, посеред чистого поля не мав не те що жодного попадання бомби, жодної подряпинки на стінах. Навіть шибки в будинку були всі цілі, так ніби берегли їх від страхітливих вибухових хвиль, оті наївні паперові хрести, що ними пообклеювали ми всі вікна ще в перші дні війни. Будинок мав своє бомбосховище, звичайний підвал, який годився більше для могили, а не для порятунку від бомб. Хто обігав туди, а хто й ні. Я лінувався щоразу спускатися з третього поверху, бо поранена нога ще не загоїлася як слід, і не дуже сприяли таким вистрибуванням. До того ж, у мене була завжди якась зневага до бомбардувань, чомусь звичайний артилерійський обстріл завжди видавався мені страшнішим за найжорстокіший бомбовий удар. А несподіваний напад автоматників та ще з розривними кулями взагалі міг довести мене мало не до паніки. Може, це типова психологія мінометника, на якого завжди полюють ворожі батареї і роти автоматників, не знаю. Знаю тільки, що тоді в Єльці бомби мене зовсім не лякали, хоч видовище нашого резерву посеред пекла вибухів було досить моторошне. Підбадьорював мене в тій досить дурній, як тепер подумати, хоробрості мій сусід по кімнаті майор Слегін. Цей високий жиловий чоловік невизначеного віку і невизначеної військової спеціальності, на брудних петлицях крім двох шпал не було ніяких емблем, а сам майор – про свій рід військ говорити не хотів, цілими днями лежав на залізній коїці, задерши на тоненьке металеве бильце взуті в міцні ялові чоботи ноги і невтомно просвіщав мене про найбільшу загрозу для радянського суспільства і взагалі для життя на землі. Найбільшою ж загрозою, як вважав майор Слігін, була демократія і все, що з нею пов'язано. Ще не розплющуючи в очей, одосвіта, Майор гарчав мене над вухом роздрощити демократію. Це був заспів на весь наступний день. Я був надто молодий і недосвідчений. На сусідніх формаціях знався в обсязі середньої школи, вірніше в межах тих історичних знань, які здобув колись від суворого вчителя історії Семена Івановича Лося, тому я ні захищати демократії, ні нападати на неї слідом за майором Слігіним не дуже поспішав, але слухачем у майора був майже вдячним, бо це було, мов, атракціону цирку. Тут гремлять бомби, смерть такі шугає над головою, а чоловік вдень і вночі, лежачи на залізній казарменій койці, воює з демократією, руйнує і трощить усі її надбання, інституції, наслідки і обіцянки. Чи не сміх? Я поцікавився, чому майор не віде страху перед бомбами. Невже це теж наслідок його ненависті до демократії? Так би мовити, душа загартувалася в ненависті. «Молодий ти ще, лейтенант, – зітхнув майор. У тебе вітер в голові, а моя голова на все має свою теорію. На війні ти давно? З першого дня. А толку ніякого. Дурне діло, отак пустоголово воювати». От міста, бачив розбомблені міста, ну, що лишається завжди незачеплене.